Euskal bigarren katean ematen zituzten bakeroen filmetan, western delakoetan agartzen ziren bank edo banketxeak, baina noizkoa dira benetan banketxeak, noiz sortuak dira banketxeak eta noizkoak aurrez kikutxak. Endika ala bort, Euskal Herriko Uniberzitatean Ekonomia eta enpresa Zientzien Fakultatean irakasle da, Eta gure ekonomia irakasle ere, bai, endika, egunon... Bai, egunon... Endik esan dut, Euskal Telebiztaren bigarren katen ematen zituztela bakeroen pelikuleak, baina orain uste dut e, ETV Laun ematen dituztela. Baina, bueno, nola nahi ere, bakeroen pelikuleetan askotan ikusi ditugu bank edo banketxeak, ezta da, agartzen ziren, salon eta bank, bez? Banketxeak eta eta saloiak. Gaur aztertuko dugu banketxoiek noizkoak diren endika. Esango dugu gaur egun finantzen eta finantza entitate deiturikoen indarra izugarria dela pensa gobernuak beraiek ere finantza erakundeen beldur izaten dira askotan, sistema produktiboa baino ekonomia gaitasun handiagoa daukate. Banketzek eta gure eguneroko bizimodua zer litzateke banketxerik gabe. Mendebaldeko hiritarrek ezin dute bizimodu normalik egin ez padute finantza erakundeen zerbitzurik. Ordainketak esku dirutan egiteko banketziak beharrezko ditugu eta txartel bidez ordaintzeko ere bai. Nola moldatuko oteginateke banketxerik gabe. Endika, e, gauza da finantza betidanik existitu dira. Hor, ba, dirua egon danetik, istitutu beti egon da olako figura zuten ba, genteak ez da. Baina, gauza da, ezindogun lakonparatu edo ederatu, erromatarren garraiko, ba, agente hori, eta amazazpi edo gaur eguneko, amazpikarren mendeko, edo gaur eguneko, ba, finantza erakunde bat. Hor, e, benetan, e, gaur egun Ulertzen duguneran, hamasei mendean agertzen hasi ziren. Mm. Hau da, justo, ba, e, iriak e, handitzen ziranean, e, burgezak agertzen ziranean baitere, e, merkantilismoa eta merkataritza sustatzen ari zela, eta baitere gerrak. O, e, Amasigarren Mendea eta San San, Masai Garren Mendea, 17 Garren Mendea, bai. oso e, borroka handiek agon ziren Europa kontinentalean, baita ere beti ikuspuntua e, oso eurozentrista da asaltzen dudanean mm -hmm. eta hor e, ba, gerrak egiteko eh e, soldadu ordendu erseztaien Eta soldaduzka potente bat izateko, soldataka handiak izan behar ziren, edo gutxienez ez, hori e, lortu behar zan. Eta hori agartu ziren, ba, e, lehenengo bankari familiak ez ziren, bankuak, familiak ziren, mm -hmm. baina bai, rotzil eta olakoak. Eta jokin zuten ezan, ba, e, erreinuak e, finanzatu, gerrak finanzateko. Aha. Eta horrela... Azkenean ba, banku hori, finantza familia horiek egiten ziren gerretatik e, dirupioa lotzen zuten, eta egiten zuten apustuazan e, alde guztietan inbertitzea. Uh -huh. Hori beti zen izan da, ez da, gerrek e, e, aberaztu dutela inbat jende, eta beste-beste esan beste, dizu hama zaigarremendetik aurrera, ba, bankari familia horiek aberaztu zirela gerrei eskar. Bai, bai, bai. bai. Eta hor, bueno, bados bait egon ziren familiatz, baina batesbe, eh, hasiran Italiatik hasi, baina gero 17 eh, herren mendetik aurretik, ba bueno, errialde protestantetan gehiago zentratu izan e, irudi hori. Zer da tulipomania? Eh, Bueno, hori lotu berdago erberetan emon zen, e, ba, prozesu batekin, e, eta hor, e, bueno, e, herberetan pentsatzen E, landare bat ean pentsatu behar dugu hor, e, ba, e, tulipanak, bai, beste batzuk beste bai. lenda, landare bat ean pentsatea zekete, baina bueno, gu tulipanetan zentatuko gara, eta hor, e, ba, emontzan, ba, prosesu bat zeinan, hasi ziren ba, espekulatzen, mm. ba, tulipanak landatzerakoan, urrengo ba, ustan, oso ondo saltzen zirerako eta moda zegoen, etxe etxeguzietan eta Europan zehar ba, tulipanak izatea. Landaren nahiko bere ez esalako gara horretan. Hordun, egin da hasi zen, bere dirua hor, horretan invertitzen, bai. e, bankoi diru askatzen baitere, mm. ba, merkateri eta bar, eta, emozan, ba, espekulazio burtzatil bat, burtsa espekulazioa, zeinan, askenen e, tulipanaren presio eta, Merkatuaren zegoen prezioa e, zegoen aldeazen izugarria eta horrek ezten da zuen. Ezin dau lortu egoera hori burtsaren agarpenarekin eta finantza erakundeekin edo hora agertu ziren eta dirua jarri zuten ba, ba, prozeso horretan. Uh -huh. Eta hori daba adibidat dola amazazpigarren bendean, emontzan lehenengo ba, burtsa espekulazioa E, crack bursatila eta finentzarekunden parte hartzea prozesu horretan, uh -huh. neko interesgarria. Bai. Bueno, dena den, bueno, hori da pixka bat e, jatorri historikoa esango genukena, esan dugu erromataren gara iti basa duela banketxeak, baina, bueno, hor nolabaiteko e, banketxean edo sorkuntza izan zen amase garren mendean, bagarai hartako gerren inguruan eta kapitalismoaren jaiotzaren testu inguru horretan. Dena den, gaur egun dauzkagun bankuak eta horrezkik gutsa pixka bat, e, gaur egungo eredua sortu zen gutxi gara bera emeretzigarren mendearen amaiera aldera, ezta? Bai, ere prozesu bat izan zan, emberetzik garren bendean e, agertu ziren lehengo banku modernoak, lehendik dik ba, sortu ziren banku zentral batzua, ba, e, Inglaterran edo Suedian, eta bazoten banku antzekoak edo aurrezikuntzen antzekoak emberetzik garren bendean Alemanian, baina emberetzik garren da, da e, sortzen den momentua. Eta hor, e, hartu behar dugu gehien bat, e, Europa kontinentala, ba, industrializazioa enmon zan, lehenengo briten nendien, baina horba Inbertsioa zetorren ba enpresari individualetatik, Ordun, finantzarekoundeak esiren hain garrantzitsuak ze zorrotan baina hartzen badugu Frantzia, Prusia, gaurren lemun Alemania, mm. Belgika tola korrieletan, dirua nontik di lortu izan? Sortu ziren banku berretatik, e, trena eh eraikitzeko, ba hortikan lortu izan pilo bat mehatzaritzan bait ere. Mm. Eta horba, lehen aipatu dan Rothschild familia Ba, bueno, egin zuten izan zen banku horiek sortu, ziren, inbertitu zuten pikio bat, e, momentuan puntako teknologia zirenak, bai, e, siderurgia, trenbide eta bar, eta baitere, enpresetan, hor da aldaketa bat egiten dela. Enpresak sortzen dira, askotan elkarte anonimoak edo antzeko dira, eta bankuek baitere egiten dute, horretan sortu. Mm -hmm. Eta apurra da gurera ekartzen ba Europari egin du baina e, noi sortu ziren ba e, Euskal Herri perintzulean e, bankun modernuak, behar Banko de Bilbao mia sortziron da Iroita Mazazpian gaur eguneko BBVA den Ba, e, aurrekaria mm. gero kredito, kredito Navarro, 1.60-en darriu eta lauan, banko ibupuzkoan, emeretzei garremendaren maiera, banko ebitoria, e, eta haien negozioak ziren, artzen ba, bueno, badugu Bilbokoak ziren, e, industrian parte artzea, orneaguriko oligarkia gartzen da, mm. eta beste dutzuk, E, industria lokaletan eta hmm. olakoetan egiten zuten banku hauek bai. Badago bitxikeria bat esan diguzu ez da 10 de Billua gaur egungo BBUBaren aurrekari izandakoa mila zorziehun berrogeita zazpigar urtean kredito navarro mila zorzeun dirurogeita lauarren urtean banko Gipuzkoan mila zorziehun lauro egita beatzigarren urtean orurgon banko Ta badago banku bitxi bat hemen ikusten dut mila bederatzenion da Baika garren banko de Tolosa Tolosak ere batzuen bankua Bai baldlortu bedu zeindan Gipuzkoaren e, ekonomia egitura, sí. hau da Donosti e, bada gaur egun oso garrantzitsu da baina 19 e, harren e, mendean e, Tolosa basokan indarran handia zaitiken ba industria txikia sortzen ari zirelako uh -huh. aran guztietan eta hor hartzen badugu Ibarko Ibarra, baita ere arrasateko Ibarra, holako lekuetan industria sortan ziren, eta hori e, ba, horretan laguntzeko eta negozio egiteko, ba, orre bankoetolosak parte hartu zuen prozesu horretan. Uh -huh. Ez zegoen hain e, donostiak bazookan pizua, baina baita erapurate banatuta zegoen zentzu horretan pizu ekonomikoa, mohentu horretan, bai. Bai. Bueno, e, garai hortan sortu ziren baita ere aurrez kikutxak, e, endika, hemenetzi garremendean maieran? Bai, e, hemenetzi mendean Prozesua emonsan, baina baitere lotura kalotura ba, amaboz gerran mendetik sortu, sortu ziren pidadiko mendietan edo montez de pidaz. Uh -huh. e, erakunde horien, antzinako erakunde horien funtzioak ziren ba, maileguak emotea e, ba, eta mailegu horik hasieran ba, interes gabe eta gero ba, interes txikiekin. E, baina aldak eta moten da emarretzi garran mendetan. Ikusten da E, langilean egoera oso txarra dala, ez, ez daukatela aurrezkia izateko aukerarik, eta ordun orduan e, ikuspuntu horret, horretik pentsatzen da, bueno, ingo dugu, e, aginte publikoetatik, gau da, udalet, udaletatik edo provintzitatik, ez da, e, foru alduntzenetik, sortuko dogarakunde batzuk, langile horik laguntzeko eta haien egoera e, aintzerra ez izateko. Eta bizibaldintzak hori hobetzeko, ba, bueno, Gauzen artean, ba, koltsoi bat erotz, erosteko. Uh -huh. Ez zegoen aukilerik, ba, aurrezkikutzen bitartez, hori bilatzen zen. Eta bitere, bueno, langileak e, dirua aurrestea. Uh -huh eh hor sortzen dira beraz e aurrezki gutxia badenako ezagutzen ditugunak, ez? Eh Caja de Arroz Municipal y Monte de Piedad de Berrogeita 1840 garren urtean uste dut, ezta? Bai. Eh Caja de Arroz Municipal y Monte de Piedad Pamplona, Caja de Ahorros Municipal y Monte de Piedad de San Sebastián,enak 19 garren munduan meiran sortuak, ezta? Eh zertan esberdintzen eh, ziren aurrezki gutzak eta bankuak, eh hendika. Hor eh Alburada, Francesko eh bereesten dituzten hementuak, da, e, Gauda, bankuena zen negozio egitea, eh momentuan industrien invertitza baita ere finantzaen invertitza eta bar, eta e, irabasti batzuk egite. Eta hor e, bal, e, laguntzea segon elbun artean. Aurreski gutzetan Aldiz e, baitere, ere aipatu ez ba udalek edo foru aldundi zuten zutenez helburu mm. hasen langileen bisibildintzak hobetzea eta horregatik e, askotan ba bueno ez zuten beste e, dirua irabazten seta horretan interesekin eta bar Eta gaitzen situsten inbertzoek ziren, ba, ongizetori eh laguntzeko eta hor, ba pentsatu berdugo e, langile herri esotan, dauzela batzuk askotan deitzen direna kasas baratas edo uh -huh. etxe merkeak, ba horiek sustatzeko eh baita ere ba, bueno, e, olako aurreski txikiak eh ba e, ilabete milera eltzeko, horiek zerbitzu e, hauek ba es bankuek esuten eskaintzen langilei eta txiroei. Uh -huh. Eta baitere, Hori ba, hirien guruan, baina jotzen bagara, landa inguruan badago ba, dago, ba e, aseguru, aseguruak ba ahalbidetzeko modu bat. Pentsa dezagoon da gaugolako, gaugola Nafarro edo, edo Arabako eh txiki bat azkenean e, Gustagaltzen badu hor badauka aurresku bat la progresoan herortzeko eta hor aurreski gutxi hauek egiten zutena zen horretan laguntzea. Ora uh -huh. finantzatzen eta aseguro hori eskaintzen. Hori ziren ba, funtzio e, sozialak batez bai. ere. Beraz filosofia horrekin sortu ziren jende soilari edo jende arruntari laguntzeko filosofiaz sortu ziren aurreski gutzak baina gaur egun zein da egoera? E, gaur egun se diferentzia dago banku eta aurreski gutxen artean. Bueno, aurreski gutxa ja izan dapen horrekin ere ja estado da, está, ja geiago dira bankuak, ezta? Bai, bai. Bueno, Teorian, e, hartzen bedo, estatu espainola, e, e, oindela 2008-2010-en berroa eta oso horrezkikutsa, gaur bi dira, e, bat katalana, eta beste bat ez, ez dugu horretzen nongo, nongo da zen, ez da? E, azken hande dira. Gaur egunge agian izena mantentzen dute e, fundazio bar, baina gertatu izan dena da, azken horretan e, mar marurtetan, bankuen eta horrezkikutsen funtzioak, E, ba, oso berdinak e, bilakatu direla. Eta hori, ba, badauz kritikak, hau da, ba, azkerretik ezaten dute, ba, bueno, e, langi horoskia hartzen zutela, baina zutela langi interesa ba, bestuz, ba, gira, ba, kutzak edo zein bertxak egintezituzten. Mm -hmm. Eta hartzen badugu, ba, bueno, e, nik ezagutzen dudan le, lekua Bilbo aldea edo hori bekosta, ba, e, azken hori tamar urtetan, ba, horoskia kutzak sartu ziran, e, espekulazio urbanestiko horretan. Orre, eta hor, Agian, banku bateke badauka logika, baina aurrezkikutza bat, zeinan, helburu artean hori gaunborko litzateke. Eta hori gertatu zen, e, prozesu guztian. Eta gero kritika beste bat, eskunearen partetik, ba, esaten zen, ba, politikatik dependenteia zela. Zeta, eta profil teknokratiko bat zartu behar zela, teknikoagoa eta bar, izara publikoa murriztuz. Mm -hmm. Azkenean, ba, prozesu horretan, eta gero, Europatik etorri diren araudiak direlata, eta bar, eta bar, ba, e, egindutena izan da, edo, aurrezkik utzak hori, e, bere lanean bankuen moduan jardutea, edo desagertzea. Hmm. Hemen entzule batek galdera egiten du ea e, kutxa bankek nondik duen gehiago aurrezki kutxatik alabankutik, ez da? Hemen galdetzen du entzule batek. Bueno, garri dago aldatu egin direla e, zera, e, pixka batek ezaguarriak e, finantza entitate hauenak, ez da bukatzeko besterik erantxinei duzun endika, egin dugu historiaren errepaso azkar batez historiaren bai, ikuspegitik finantzera kundenat aurrezki kutxena. Badago beste fenomeno bat igual beste baten astertun genezakena eta da e, kaja laboral Euskadiko kutxearen fenomenoa, hori sortu zen mila bederatzilundan berrogitea. Meretzigaren urtean, arrasateko kooperatiba mugimendoren inguruan, horren e, inguruan sortu zen, hori ja beste fenomeno bada, igual beste batean, merezik duna tarte bat hartzea, eta hitz egitea, kajalagorari buruz eta e, kooperatiben munduari buruz. Bai, bueno, eta ez da iterik, ze etorkizun izango duten e, finantza erakundek, dakiguna da, ze hori ja ari gara ikusten, e, gugeu ari gara ikusten, nola sukursala pixeanaka izten ari diren, ezta? Bai, nik eh, asken aldean tramite batik inberdo denen internet erabili barik, mm. epa, hor e, egiten diren hilarak izugarria dira, horretan eta bete lan eginun lan eh, aurrezigutza batean noin dela ama, ya, ama iru urte dai? eta asko aldatu da publiko hori dukon harremana zentzurretan bai bai bai Bueno, e, etorkizuna, e, etorkizunari buruz galdetu diogu hendikari, baina esan bezala bere tartean batez ere ekonomiaren historia da aztertzen duguna Hama egun barru beste, beste kontu bat izango da, hendika e, urtea ondo bukatu eta berri hau beto hazi, bale? Berdin, zain du... Haur, hamarraketo gaita